La Vosovia 243, de iubire și prea săvire a Duhului Sfânt, ca Duh al temerii de Dumnezeu. Aleluia slavă ție, cele Celes, Duh al temerii de Dumnezeu. Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin post, priveghere și rugăciune, nea noastră mereu o spărești. Aleluia slavă ție, cele Duh al temerii de Dumnezeu. Te iubim și mulțumim, fiindcă prin teama ta, ca omului porumbel, în sufletele noastre, pășești. Aleluia slavă ție împărate cele Duhaltă de Dumnezeu. Te iubim și mulțumim, fiindcă prin babele de aur, ale rugăciunilor de iubire și slavă ne hrănești. Aleluia slavă ție împărate cereri, temeri de Dumnezeu. Te iubim și mulțumim, fiindcă înțelepciunea tăcerii o propovăduiești. Aleluia, slavă ție, celesc, Duh al temelii de Dumnezeu, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă asemenea unor prunci în frica ta ne crești. Aleluia, slavă ție, celesc, Duh al temelii de Dumnezeu, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă mărturisirea păcatelor noastre o primești. Aleluia! Slavă! Ție, Împărate, cele duhovă al de Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe măsura iertării greșiților noștri de păcate ne curățești. Aleluia! Slavă! Ție, Împărate, cele duhovă temei Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă ajutorarea celor săraci și necăjiți ne dăruiești. Aleluia! Slavă! Ție, Împărate, cele duhovă temei de Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin smerenie Iubirea lui Dumnezeu din sufletele noastre o citești. Aleluia, Slavăție, Împărate Celes, după temelii de Dumnezeu, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă în slujirea cu râvnă și iubirea Domnului ne obișnuiești.